Rota 66 Vivemos no século da depressão. Todo mundo anda deprimido e as pessoas sofrem depressão por toda a parte, porque é pressão daqui, pressão de lá e ficam cheios de depressão também. Você não pode perder o programa Rota 66 de hoje. Eu sou o Beltrão, o seu amigão, e a boa notícia é que estamos quase concluindo a série Deuteronômio. Destacamos os capítulos 31 e 32 desse livro do Antigo Testamento para trazer uma lição oportuna nesse momento. Liderança e direção contra a confusão. O professor Luiz Saião vai tirar exemplos práticos da vida de Moisés. Preste atenção. Você sabe a diferença entre um chefe e um líder? Bom, um chefe diz, vá. Já um líder diz, vamos. E você já sabe, bons líderes fazem as pessoas sentir que elas estão no centro das coisas e não na periferia. Quer saber mais? Fique com a gente! Nós vamos encontrar logo no início do capítulo 31 o texto bíblico. E na NVI nós demos o seguinte. Moisés disse ainda estas palavras a todo o Israel. Estou com 120 anos de idade já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente... à frente de vocês ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas Josué também atravessará à frente de vocês conforme o Senhor disse e o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og os reis dos amorreus os quais destruiu juntamente com a sua terra o Senhor as entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordeneis, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou. aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. É interessante percebermos como o capítulo 31 se inicia, Moisés apresenta aqui a sua palavra de aposentadoria. Eu estou terminando a sua vida de cento vinte anos. Ele teve quarenta anos de preparo, 40 anos de liderança aí ah, no deserto e depois mais 40 anos. Aqui dividindo a vida em três períodos de 40, totalizando 120. E chegou o momento em que Moisés não tem condição de prosseguir devido à sua idade. E aqui nós temos a lição importante, já que aparece: nenhum líder é insubstituível, nenhuma pessoa ficará para sempre na posição de liderança. Por isso é tão importante. fazer uma transição entre um líder e outro e é importante a pessoa perceber o momento em que deve deixar a liderança e saber que uma das coisas mais sérias e significativas para qualquer grupo, para a igreja, para qualquer comunidade é o preparo da liderança. Josué era o líder escolhido, Josué já tinha Passado por longo treinamento, Josué se qualificou para essa liderança, ele era alguém, como o próprio texto sagrado nos revela, que não se afastava da tenda, era alguém que tinha desenvolvido as capacidades, os dons e os talentos adequados para exercer a futura liderança. A primeira coisa que o texto destaca necessário para conduzir o povo de Deus é a relação Com Deus, a primeira grande boa e maravilhosa notícia é que Deus estará com o povo, estará à frente, ele não os deixará, não os abandonará. E então Moisés faz algo muito importante, ele convoca Josué diante de todo Israel, veja que Moisés não queria... simplesmente que ele fosse lembrado como um líder maravilhoso Moisés não estava aqui ah, exigindo que a sua pessoa tivesse atenção, ele transfere a atenção para o novo líder porque o que importa é o povo de Deus, então a, toda atenção cai recai sobre Josué e Moisés faz isso na presença de todo o povo porque isso garante a unidade do povo, é algo aberto, oficial, diante de todo mundo o que se diz pessoalmente, não é a mesma coisa que se diz na presença de todo Moisés estava honrando a Josué e dando a ele essa posição de autoridade perante toda a nação E, então, vem uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento. O texto diz, seja forte e corajoso, diz o final do verso 7, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria e você a repartirá entre eles como herança. Ou seja, você Pode ficar tranquilo, fortaleça o seu coração, porque você vai executar uma obra que, na verdade, está com Deus. Você é apenas aí o administrador desse processo, Deus é que é o dono de tudo. e você vai executar para o benefício do povo de Deus. O bom líder é aquele que não se coloca numa posição de centralidade, de cena. O que importa é Deus, e o que importa é o benefício do povo. E, novamente, as palavras de fortalecimento aparecem no final do versículo 8, quando Moisés diz, não tenha medo, não desanime. Por quê? No exercer da liderança, devido aos problemas, dificuldades e percalços do próprio caminho, no exercer da liderança muitos problemas aparecem e muitas vezes a pessoa fica atemorizada. A pessoa corre o risco de desanimar por causa das dificuldades. E a palavra é clara, fortalecendo o coração do líder. A liderança e a direção são importantíssimos. para que não haja ah, nenhuma confusão e perda de direcionamento e de referência por parte do povo. E o texto prossegue dizendo, Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel, diz o versículo 9 da NVI. E Moisés lhes ordenou que eles, no final de cada sete anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem, reúnam todo o povo para isso, para que vocês, os seus filhos, venham conhecer a lei do Senhor. Observe que, nesse momento de transição de liderança, o foco se volta para a leitura da lei. Nenhuma liderança será suficientemente forte e autêntica se não der a devida atenção à lei de Deus, à palavra divina. Muitos líderes são aptos administrativamente falando, Muitos líderes são capazes por causa dos seus dons naturais, muitos têm de fato o senso de liderança, mas muitos líderes são destruídos e caem porque a lei do Senhor não tem a centralidade na sua vida, não tem o valor, é nos detalhes, nas coisas pequenas... que está a verdadeira sabedoria de vida. Nós esperaríamos, talvez, que tivéssemos um curso de administração aqui, talvez da Fundação Getúlio Vargas para Josué. É verdade que essas coisas têm o seu lugar e a sua importância, mas o foco central daquilo que é relevante é a palavra de Deus. E isto ninguém pode desprezar e deixar de lado. E o texto prossegue... mostrando que o futuro será difícil e complicado, haverá muitas dificuldades. O texto nos diz, a partir do versículo 24, depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Coloque este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei, atenção, olha lá, quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles, pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros, desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão à ira, por aquilo que as mãos de vocês terão feito. Então observe que a liderança e a direção são necessárias, preparando-se para tempos difíceis. E Moisés... faz a transição, apresenta o líder Josué, honra diante do povo, o texto mostra a centralidade da lei, Moisés dá uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento de coração para Josué, mas claramente o líder precisa de uma visão objetiva da realidade, senão ele cairá em grande frustração e decepção. Então, o texto diz, olha, saiba que esse povo que você vai ter de lidar com ele, esse povo que você terá de enfrentar, cada dia, todo tempo, será um povo terrível, um povo rebelde e obstinado. Não por causa do povo de Israel em si, mas por causa da natureza humana. Então, Josué, você está preparado? para a batalha, você está preparado para a liderança, pois saiba que este povo será rebelde e complicado muitos líderes, muitas pessoas em posição ah, de qualquer espécie de liderança têm sofrido muito e às vezes caem numa frustração terrível, porque não tem a expectativa correta de como estão enfrentando a realidade ou com quem estão trabalhando, aqui é muito importante que o líder tenha o amadurecimento suficiente para enfrentar as dificuldades, porque contra a confusão é muito importante exercer boa liderança e mostrar direção. E o texto, no capítulo 32, traz a famosa canção ou cântico de Moisés, quando nós temos uma poesia muito bonita, uma manifestação a poética de Moisés retomando a história de Deus agindo em favor do povo, ele louva, adora Deus pelos seus atos de intervenção na história em favor do povo de Israel, apesar de tudo o que o povo de Israel fez rejeitando essa condução divina especial através da história. E esse cântico bonito vai assim ter o desfecho, e a partir do versículo 39 nós lemos, vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada é refugente. E a minha mão, empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Versículo 43. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará. O sangue dos seus servos... e retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. E o texto então vai encerrar dizendo, Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente para que ordene aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Moisés faz aí a transição ensinando... a necessária liderança e direção contra a confusão nas mãos do novo líder Josué. E aqui está a grande lição para ser aprendida. Continuando aqui o nosso estudo, chegamos agora com as perguntas. Como toda boa aula, não é, professor? O aluno vem trazendo as perguntas, as dúvidas. E nós estamos acompanhando aqui a sua exposição. Nós queremos saber quais são a, os princípios ou os principais problemas de liderança hoje em dia. Bom, pastor Alberto, nós devemos considerar aqui que há problemas de liderança hoje em dia quando contrastada com a liderança na Bíblia então veja só, uma das coisas que chama a atenção é que o texto mostra como Moisés soube fazer a transição então uma das coisas importantes é saber quando está na hora de deixar a liderança né, no, para o benefício do próprio povo tem gente que nunca percebe quando chega a sua hora de parar numa posição de liderança Outra coisa que chama a atenção é a liderança não centralizada, que tem o foco voltado né, para o benefício das pessoas. Moisés ah, honra o Josué né, perante todo o mundo. mostrando que ele não tem nenhum ciúme, nenhuma rivalidade. Né? Ele tem um, uma satisfação, não é aquela, aquele clima estranho que fica quando um líder substitui o outro. Né? Pelo contrário, ele está satisfeito de passar a liderança à frente. E outro fator importante é mostrar aí a relação com Deus e com a palavra de Deus. Né? Muita gente acha que pode conduzir a liderança só pelos... caminhos puramente humanos Josué era uma pessoa muito voltada para o próprio Deus e o texto ressalta a importância de prestar atenção a tudo que essa lei diz quando uma pessoa está nessas condições a chance de liderança aumenta e acho que hoje em dia A gente vê liderança muito apenas como inteligência, como capacidade, ah, como uma pessoa socialmente bem relacionada, como um bom articulador. E essa liderança ela tem vida curta se ela não se encaixar nesses outros princípios fundamentais que aparecem aqui. O Josué, essa grata surpresa, ele já nasceu líder ou ele teve que apresentar um currículo? Ou ele foi tornando-se líder ah, com o tempo? Olha, pastor Alberto, na verdade, é, a pessoa nasce líder e se torna líder. Né? As duas coisas são verdade. Então, por exemplo, há pessoas que não têm o dom de liderança. Se você puder observar um grupo de crianças brincando, que, chegue, que seja de... bolinha de gol de futebol logo você vê que alguns já falam olha não você fica no gol faça isso e outros eles nunca né eles estão lá esperando para ver se eles jogam essa partida ou a outra né então porque já é, tem um perfil no caso de Josué é, a liderança dele se manifesta em alguns momentos interessantes que merecem consideração primeiro é que Josué não se afasta da tenda então ele prioriza ao relacionamento com Moisés e as coisas espirituais, isso é muito importante. Segundo, é que Josué não é um Josué vai com as outras, né? uma Maria vai com as outras, ele, no momento em que ele está lá no grupo de espias, né? que vão para a terra, dez têm uma posição negativa e ele sabe se sustentar. e ele não acompanha os outros terceiro, é que ele tem a, aquela capacidade de, de ver as coisas positivas e manifestar um espírito positivo, ele nessa missão por exemplo, ele enxergou né, que a terra não tinha só gigantes, então ele não vê só a, o perigo, a crise, ele vê a possibilidade do que pode ser feito, daquilo que pode ser transformado, e ele então não, não trouxe um relatório negativo que prejudicou tanto ah, o povo né? e finalmente Josué tem persistência, né? ele prossegue ele se mantém até o ponto que ele acompanha Moisés até chegar Ah, nessa idade, imagina, quando a gente convive muito com uma pessoa o tempo todo, sempre surge né, aquelas coisinhas Josué soube vencer tudo isso e se apresenta como uma pessoa capaz aí de né, ir longe então, importância para a espiritualidade o que é relevante né, que se manifesta nele como alguém que se tornou líder de maneira adequada não seguir o conselho da maioria refletidamente que mostra como se tornar um líder que como ele se tornou A essa capacidade de ver oportunidade, de manter o espírito objetivo e a persistência. Essas coisas são fundamentais. Josué nasceu e elas cresceram e se desenvolveram na vida dele. Tudo bem que tem que ter um líder forte e esse líder tem a direção. A direção vem do livro da lei. Lá no verso 26 do capítulo 31, cita este livro da lei e é colocado do lado da arca da aliança. Que livro é esse? Leia até a gente entende, mas livro? Bom, o livro da lei é uma expressão que aparece em Deuteronômio e é uma referência ao contrato, à aliança. Talvez seja uma cópia do próprio Deuteronômio aqui, conforme a gente vê. Esse livro, por exemplo, é achado em 2 Reis 22,8, a mesma expressão lá na época de, de Ezequias e é identificado com Deuteronômio, né, pra, pra, desculpa, na época de Josias, na reforma de Josias. E, e esse livro aí é colocado ao lado da arca, porque no próprio contexto do Antigo Oriente Médio, na, na relação, havia uma cópia né, da, da, da, do contrato, da aliança né, com a, o rei, com a pessoa que pudesse estar sendo envolvidas nessa aliança, que era colocado do lado do altar, né, que era dedicado à divindade. Então Deus é o Senhor de Israel, a Arca da Aliança. É, representa a sua presença no meio do seu povo, então o livro é colocado do lado ali. Os estudiosos discutem né, os, é, sobre exatamente de quando é o livro. Mas mais para frente a gente vai ter oportunidade de detalhar mais isso quando chegarmos lá em Reis. Longo caminho esse do Rota, hein? E você fica com a gente. Agora vem a aplicação do estudo para você. Música Há uma das maiores dificuldades que enfrentamos na vida e que vamos falar sobre ela aqui nesta aplicação do capítulo 31 e 32 de Deuteronômio, quando falamos sobre liderança e direção contra a confusão, tem a ver com essa facilidade que a gente tem para ficar desanimado. Vivemos no século da depressão.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 Josué aprendeu, cresceu, persistiu no meio de um povo muito problemático e confuso e conseguiu prosseguir e ter vitória no seu grande ministério. Ele mostrou esperança e objetividade diante dos desafios. Ele foi positivo nas horas complicadas. Saiba ser líder dessa maneira. Leve o seu grupo adiante, não se deixe dominar. Pelas dificuldades Que pena Acabou o nosso tempo Mas o programa Rota 66 Volta nesse mesmo horário Mais informação sobre esse trabalho No site transmundial.com.br E aquele abraço